Radiomannen Jörgen Sederberg läcker idén till ett nytt underhållningsprogram för dem på badstranden, i hängmattan och på vägarna. Sommar. Man får fler idéer på radions underhållningsavdelning. Den om landbruksfamiljen på gård av Sigge Stark, spelat av amatörer från Mina. Till en början möts av protester, men snart har den fångat lyssnarna och sändningstiden halv tio på söndag månad är det inte många som vill missa. När hösten kommer proklameras en ny stat, Radioriket Morokulien, på gränsen mellan Sverige och Norge. Och där finns de två programledarna, Lennart Hyland från Sverige och Randy Kålstad från Norge. Och det blir ett morsomt samarbete mellan grannländerna. Välkomna ska ni vara till Norge! Och jag säger, välkommen till Sverige Ja, det där var vår norska värdina Randi Randikolsta, Har du blåa ögon? Ja Har du ljus hår? Ja Går du på tur ibland? Det gör jag också Då är du riktigt norsk Ja Och välkommen är du Tack. Och det är faktiskt så att hon står i Sverige Och jag står i Norge och ändå kan vi räcka varandra handen så här Hej Lennart. Ja. Vi är mitt på riksgränsen mellan Norge och Sverige Ja, närmare bestämt mellan Magnor och Charlottenberg Akkurat vid fredsmonumentet Vi har rest ett tält här Och halva tältet står i Norge Och den andra halvan i Sverige Men tältet är nästan tomt Och vi vill ju väldigt gärna ha publik mm. Och därför så säger vi så här Välkomna hit! Ja, det gäller de som bor i Magnor och Skotterru och andra städer i närheten. Välkommen till Tälte. Det står bussar i Magnor på parkeringsplatsen, i Skotterru på stationstampen och vid skotterru – Buss går om cirka fem minuter. Och de som har egna bilar är också välkommen. Det är bra med parkeringsplats Och det gäller er som bor på svenska sidan Två bussar avgår om fem minuter Från järnvägsstationen i Charlottenberg Och en buss från posten i Eda Men ni är naturligtvis också välkomna Ni i egna bilar I och med länkförbindelsen mellan Sverige och Norge Är klar invigs Nordvisionen Med en sändning från varje medlemsland Norge, Danmark och Sverige Och snart blir också Finland medlem Men året 1959 ser vi inte bara på tv. Onsdagskvällarna är tv-fria och då satsar radion på en tävling. Gymnasister från olika läroverk tävlar mot varandra i Vi som vet mest. God afton. Det är dags för fjärde kvartfinalen av Vi som vet mest. I kväll möter Kungsholmens högre allmänna läroverk i Stockholm. Sala högre allmänna läroverk. Och stämningen är redan hög i respektive avlor. Hör bara hur det låter i Kungsholmens lärverk. Oj, ska ni så ska Nu ni 30-40-0. Ja. Det blir frågan det. Vilka är det som ska kämpa nu för detta? Det är det gamla vanliga gänget, va? Carl Bergstrand. Eh, realare var han, och Bengt under realare. Urkelin Allmänning. Ja, nu ska vi höra hur det låter i Sala. Är stämningen sämre där? Måt det fortuna mot Sala blir är silver, men är fullt. Sala, Sala, Sala! Ja, den där hejaramsan tror jag ni känner igen, ni tre, va? I Sala. Ja, det är vår gamla. Ja, vilka är ni? Ulf realare. Pia Lindén, också realare. Torsten Johansson, realare. Ja, alltså ingen latinare med i kvällens drabbning. Programledare för det mycket avlyssnade vi som vet mest är Folke Olhagen. TV-programmet Kvitt eller Dubbelt får än en gång en Purung som nu specialiserat sig på stjärnor och planeter. Han heter Sigge Bock, är en hjälte från Polsboda, strax utanför Örebro. Ian Dunlop läser svenskarna engelska och Charlotte Reimersson tar över Ia Wägners hemmamagasin. En riktig tv-kändis blir Olle Björklund, nyhetsupplesare på Aktuellt. Hans speciella minspel slår an på damerna och han kallas Mr. Aktuellt. Tre bröder, Adam, Hoss och Little Joe, rider tillsammans med sin pappa Ben in i våra vardagsrum annan jul. Bröderna Cartwright på Ponderosa är här. TV-licenserna uppgår nu till en halv miljon och lördagskvällar ser vi på Stora Famnen med Lennart Hyland och Hans Vardinna, en ung flicka från Landskrona. Siv Malmqvist, årets genombrott på den svenska nöjesfronten. För i år vinner hon den svenska uttagningen till revisionsslagerfestivalen med Augustin